Hei, tervetuloa seuraamaan toista osaa esityksestäni terveyden edistämisen suuntaviivat ja linjaukset. Olen Ari Haaranen Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitokselta, jossa toimin terveystieteiden yliopistoverkoston koordinaattorina. Tässä osassa tarkastelemme terveyden edistämisen kehittymistä Suomessa 1900-luvulta tähän päivään saakka sekä tutustumme joihinkin keskeisiin terveyttä edistäviin strategioihin, jotka vaikuttavat tämän päivän terveyden edistämiseen Suomessa. Suomessa 1900-luvun alkupuolella vapaaehtoisjärjestöjen rooli terveyden edistämisessä oli merkittävässä asemassa. Tällaisista kansalaistoimintaan liittyvistä vapaaehtoisjärjestöistä merkittävimpiä vuosisadan alussa olivat muun mm. muassa Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Tuberkuloosin vastustamisyhdistys. 1920-luvulla alkoi Mannerheimin lastensuojeluliiton toimesta lasten- ja äitiysneuvolatyö, jolla oli merkittäviä vaikutuksia sekä lapsi- että äitiyskuolleisuuteen. Myös Tuberkuloosin vastustamisyhdistys toimi aktiivisesti 1920-luvulla. Sen toimesta levitettiin useita lentokirjaisia ja havaintomateriaalia. Tuberkuloosin vaaroista ja sen ehkäisystä. Varsinainen sosiaali- ja terveyspoliittinen lainsäädäntö tuli voimaan vasta toisen maailmansodan jälkeen 1940-luvulla. Esimerkiksi edellä esitetty äitiys- ja lastenneuvolatyö vakiinnutettiin lainsäädännön turvin 1944 ja tuberkuloosilaki vuonna 1948. 1950- ja 60-luvulla sairaalalaitos ja erikois nopeasti ja niihin muodostettiin toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä, kuten terveydenhoitolaki vuonna 1965. Lainsäädännön tehtävänä oli niin silloin kuin tänäkin päivänä tukea suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kehittymistä sekä antaa kehykset terveyttä edistävälle toiminnalle. Seuraava terveyden edistämistä merkittävästi ohjannut laki oli kansanterveyslaki, joka tuli voimaan vuonna 1972. Kyseinen laki laajensi vastuuta väestön terveyden edistämisestä ja tehosti ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. On merkille pantavaa, että Suomen kansanterveyslaissa oli jo säädetty monet Almaatan julistuksen toimintaperiaat ennen almaatan ataan kokousta, joka oli vuonna 1978. Kansanterveyslakia on sitten uudistettu vuonna 2005, jolloin lakiin tuli käsitteenä terveyden edistäminen. Kansanterveyslakia on jonkun verran kritisoitu muun muassa Matti Rimpelän toimesta, koska lain tavoitteet ovat ristiriidassa toimeenpanovastuun kanssa. Laissa on määritelty kansanterveystyön tavoitteet ja tehtävät hyvin laajasti koko kunnan näkökulmasta, mutta sitten yksityiskohtaiset säännökset toimeenpanovastuusta on kuitenkin osoitettu lähinnä terveyskeskuksille. 1980-luvulla elettiin terveyden edistämisessä niin sanottua elämäntyylivaihetta. Silloin ennaltaehkäisevän toiminnan suunnitelmallisesta ja järjestelmällistä kehittämistä ohjasivat niin sanotut valtakunnalliset suunnitelmat kansanterveystyöstä ja sairaanhoitolaitosten toiminnan järjestämisestä. 1980-luvulla Perustettiin esimerkiksi yli 20 000 asukkaan kuntiin terveyskasvatuksen yhdyshenkilöiden virkoja, joiden tehtävänä oli koordinoida ja seurata terveyden edistämistä kunnan eri hallintoalueilla. alma atassa alulle pantuu maailman terveysjärjestön WHO on terveyttä kaikille terveyspoliittinen tavoite- ja toimintaohjelma. Huipentui suomalaisesta näkökulmasta vuonna 1984, kun Suomi valittiin kyseisen terveyttä kaikille vuoteen 2000 ohjelman mallimaksi. Tässä ohjelmassa terveyden edistäminen ymmärrettiin hyvin laajasti. Vuotta myöhemmin Suomessa julkaistiin terveyden edistämisen ohjelma, joka kuvasi 34 erilaista toimintalinjaa terveyden saavuttamiseksi kaikille. Vohlosen mukaan näistä noin... 25 toimintalinjaa ei käsittele terveydenhuollon tavoitteita ja toimintaa, vain muita terveyspoliittisia toimenpiteitä. Monet toimintalinjat keskittyvät terveellisten elämäntapojen edistämiseen työpaikoilla, kouluissa ja kotona. 1990-luvulla suomalaiset laativat asiantuntijoilta saadun palautteen perusteella uudistetun terveyttä kaikille vuoteen 2000-ohjelman vuonna 1993. Tällöin ohjelmassa painotettiin väestön osallistumismahdollisuuksien kehittämistä oman terveytensä edistämiseen. Toisaalta 1990-luvun lamavuodet heikensivät ohjelman ja yleensä terveyden edistämisen tavoitteiden saavuttamista. Muun muassa terveyskasvatuksen yhdyshenkilöiden virkajärjestelmä romutettiin. Sekä ennaltaehkäisevän työn että terveyden edistämisen toimintoja supistettiin taloudellisiin realiteettiin vedoten. 2000-luvun alussa merkittävin terveyspoliittinen asiakirja Suomessa oli Terveys 2015 kansanterveysohjelma. Ohjelman näkökulma terveyden edistämiseen on laaja ja siinä kiteytyy hyvin ajatus ottavan asiakirjasta siitä, että ihmisten terveyteen vaikuttavat hyvin paljon terveydenhuollon ulkopuoliset asiat, kuten elämäntavat ja elinympäristöt. Terveys 2015 ohjelmassa korostettiinkin, että se on yhteistyöohjelma, jossa päämääränä on terveyden tukeminen ja edistäminen kaikilla yhteiskunnan eri sektoreilla. Terveys 2015 ohjelma toimi kehyksenä erilaisille terveyden edistämisen hankkeille ja toiminnalle ja pyrki ohjaamaan näitä hankkeita ja toimintoja yhteisiin päämääriin sekä yhdenmukaiseen toimintaan. Ohjelmassa esitettiin kahdeksan tavoitetta, jotka kohdentuivat keskeisiin kansanterveyteen vaikuttaviin tekijöihin. Viisi näistä tavoitteista oli ikäryhmittäisiä tavoitteita ja kolme kaikille ikäryhmille yhteisiä tavoitteita. Nämä kahdeksan tavoitetta on lueteltu tässä diassa. Voit katsoa ne läpi ja pohtia, kuinka niihin on paneuduttu viime vuosien aikana ja minkälaisia toimenpiteitä kyseiset tavoitteet on saanut aikaiseksi. Terveys 2015 ohjelma korosti kuntien roolia terveyden edistämisessä. Tämän seurauksena kunnille laadit. Terveyden edistämisen laatusuositukset, joita käsittelemme nyt seuraavaksi. Terveyden edistämisen laatusuositusten tarkoituksena oli jäsentää terveyden edistämisen laajaa toimintakenttää sekä tukea kuntien omaa laadunhallintatyötä. Tavoitteena oli väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nostaminen toiminnan painopistealueeksi kaikissa kunnissa. Laatusuosituksen mukaan tähän tarvitaan terveyden edistämisen rakenteiden arviointia, johtamisen kehittämistä, voimavarojen suuntaamista ehkäisevään työhön, hyvinvointiosaamisen vahvistamista sekä toiminnan säännöllistä seurantaa ja arviointia. Laatusuositukset koskivat juuri näitä alueita. Laatusuosituksissa terveyden edistäminen kunnan tehtävänä jäsennettiin kuudeksi toimintalinjaksi, joihin jokaiseen... Sisältyi 4-8 suositusta. Ensimmäinen toimintalinja oli terveyden edistämisen toimintapolitiikka ja johtaminen. Siellä kuntia kehotettiin laatimaan tavoitteita, hyvinvointistrategioita, hyvinvointikertomuksia ja huomioimaan terveysnäkökohtia päätöksenteossa. Toinen toimintalinja oli terveyttä edistävät elinympäristöt, jossa kiinnitettiin huomiota liikenteeseen, erityisryhmien tarpeisiin kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun. Kolmas toimintalinja oli terveyttä edistää yhteistyö ja osallistuminen. Kuntia kehotettiin tekemään laaja-alaisesti sektoreiden välistä yhteistyötä, kehittämään kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja tiedottamaan kuntalaisten hyvinvointiin liittyvistä asioista. Neljäs toimintalinja oli terveyden edistämisen osaaminen. Siellä suositeltiin Kaikkien asiantutemuksen käyttöä kunnan terveyden edistämisessä, terveyden edistämisen sisällyttämistä kaikkeen opetukseen sekä terveysneuvonnan tarjoamiseen yksilöllisesti eri elämänvaiheissa. Viides toimintalinja oli terveyttä edistävät palvelut. Kuntia suositeltiin selvittämään palvelutarpeet hyödyntämään Tilasto- ja tutkimustietoa terveyden edistämisen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kaventamaan terveyseroja kunnan sisällä. Tärkeää oli myös työmenetelmien kehittäminen ja osaamisen välittäminen. Tässä toimintalinjassa on annettu vielä erillisiä suosituksia eri toiminta-alueille, kuten terveys- ja sosiaalipalveluille, tekniselle toimelle sekä koulutus- ja sivistyspalveluille. Viimeinen toimintalinja on... Terveyden edistämisen seuranta ja arviointi. Siellä suositeltiin arviointikulttuurin kehittämistä ja luomista, aktiivista terveystietojen keruuta ja niiden hyödyntämistä kunnan päätöksenteossa sekä Terveys 2015 kansanterveysohjelman tavoitteiden toteutumisen arviointia. Vuonna 2007 Suomen hallitus antoi periaatepäätöksen hallituksen strategia-asiakirjasta 2007. Siellä yhtenä sisältöalueena oli terveyden edistämisen politiikkaohjelma. Ohjelman tavoitteena on väestön terveydentilan parantuminen ja terveyserojen kaventuminen. Politiikkaohjelman keskeisenä tehtävänä on edesauttaja vahvistaa terveysnäkökohtien huomioon ottamista yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä palvelujärjestelmissä. Terveyden edistämisen politiikkaohjelma painottaa seuraavia strategisia painopistealueita, terveyden edistämisen yhteiskunnallista ja taloudellisen merkityksen omaksumista eri päätöksentekotasoilla, terveyden edistämisen rakenteiden vahvistamista, olemassaolon tiedon, parhaiten käytäntöjen ja tuloksellisempien hankkeiden kokoamista, tuotteistamista, levittämistä ja juurruttamista sekä osaamisen vahvistamista. Politiikkaohjelmassa on linjat terveyden edistämistä eri alueilla, kuten kunta- ja palvelurakennehankkeessa, valtionhallinnossa ja työelämässä. Kaikkiin linjauksiin on lisätty useita toimenpiteitä. Näistä vastikään on julkisuudessa esillä ollut muun muassa sosiaali- ja terveysministerin esitys raskanolevien olevien päihdeongelmaisten naisten kattavan hoidon järjestämisestä. Ohjelmassa on lisäksi määritelty ohjelman seuranta ja arviointi sekä määritelty niissä käytettävät indikaattorit. Terveyden edistämisen politiikkaohjelma on hyvin ajankohtainen ja onkin mielenkiintoista seurata, mitä toimenpiteitä missäkin vaiheessa tullaan toteuttamaan. Uusin terveyden edistämistä määrittävä laki on uusi terveydenhuoltolaki, joka tulee voimaan nyt ensimmäinen päivä toukokuuta 2011. Tässä uudessa terveydenhuoltolaissa painotetaan asiakaskeskeisyyttä, potilasturvallisuutta ja laatua, perusterveydenhuollon vahvistamista, eri toimijoiden välistä yhteistyötä, terveyden edistämistä ja terveyden, terveyserojen kaventamista sekä kustannusten kasvun hillitsemistä. Keskeisin painopiste tässä terveydenhuoltolain terveyden edistämisen kohdassa on se, että Kuntien tulisi ottaa entistä paremmin huomioon terveyden edistäminen. Se on keskeistä terveyspalvelujen kustannusten hillitsemiseksi. Teille on lisätty oppimateriaaliksi erillinen video tästä uudesta terveydenhuoltolaista. Näiden keskeisten terveyden edistämistä ohjaavien poliittisten asiakirjojen lisäksi on myös lukuisia muita tärkeitä. Asiakirjoja ja ohjelmia, kuten Kaste-ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta, lisätä väestön osallisuutta ja vähentää syrjäytymistä. Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön lakisääteinen strateginen ohjausväline, jolla johdetaan valtakunnallista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Lisäksi vastikään on julkaistu kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma, joka linjaa mielenterveys- ja päihdetyön tulevaisuuden keskeisiä periaatteita ja painotuksia vuoteen 2015 saakka. Lisäksi viime vuosina on tullut useita erilaisia oppaita ja suosituksia, kuten lastenneuvolaopas, kouluterveydenhuollon opas, opiskeluterveydenhuollon opas, imeväsikäisen lapsen ruoka, turvallinen lääkehoito, vanhustenhuollon valtakunnalliset laatussuositukset ynnä muut suositukset ja oppaat. Suomi on ollut lisäksi aktiivinen Euroopan unionin tasolla. Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella vuonna 2006 esitettiin pääteemana terveys kaikissa poliitikoissa. EU-ministerineuvosto hyväksyi Suomen ehdotuksen täksipäätelmiksi. Näissä päätelmissä linjataan, miten panna. EU perussopimuksen sitoumus siitä, että terveyden suojelun korkea taso varmistetaan kaikissa EU-poliitikoissa ja toiminnoissa. Päätelmissä on esitetty konkreettisia toimenpiteitä jäsenvaltioille, komissiolle ja parlamentille. Lopuksi voidaan yhteenvetona todeta, että linjauksissa painottuu seuraavat asiat. Ensinnäkin ihminen on aktiivinen toimija ja osallistuja. Terveyden edistämisessä korostetaan laaja-alaista monien eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Terveyden edistämisen toiminta keskittyy ihmisten arkielämään. Tänä päivänä terveyden edistämisessä terveyspolitiikan merkitys nähdään tärkeänä terveyttä tuottavana tekijänä ja sen mahdollistajana. Myös ympäristön merkitys terveydelle on tunnustettu laajasti. Linjaukset ohjaavat terveyden edistämisen toimintaa kaikilla eri tasoilla ja antaa kaikille toimijoille yhteiset tavoitteet, joihin pyrkiä. Näin terveyden edistämisen toiminnasta tulee yhdensuuntaista ja vaikuttavaa. Paljon kiitoksia sinulle osallistumisestasi esitykseeni. Toivon, että olet saanut joitakin näkökulmia terveyden edistämisen suuntaviivoista ja linjauksista viimeisten vuosikymmenten aikana. Kiitos.